تِلکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ <تصفح> دیننه درم چې پارا شروع کیږي د سورتي بقرې 253 سو نمبر آیه د دې آیه د ماقبل مناسبت واضح دال ته یو ویل شو اخر کې وایې ان کلم من المرسلین یقینا ا محمد علیه السلام تم دغه لې ګل شو ندل پر ترقیقی پا آنکر لیگل شو پیغان برانو کی تو فضیلت والا پیغمبری مرتبو والا پیغمبری نمونہ سبت واضح دی آیات کین یو الانبیاء زکر کی چی اللہ دک په امبران صورت کی کمزې کړو یادی نبی صلی الله علیه وسلم په اعلان کې دا اغي په امبران دروازه الله تعالی صورت کی کمټر شو دک په امبران اعلان وکړم په وال نبا اللهم په فضیلت برکلې دې بازو تدیت اپا بازو نورو بازو نا اللہ ونو خزیلت ورک علی بازو تدیت اپا بازو نورو بازو افضل خدا مسئلہیات چاہتا ہے حکم حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائیت تاسو ما تا فضیلت مرا کوای پنورو انبیاء کوای پنورو پیغمدرانو کوای تاسو ما تا فضیلت مرا کوای او دلتا کہ اللّٰٰ فرمائی من فضیلت مرا کiquerدی نقویه که حدیث کی دام رازی چه ما فضیلت مرا کوای او دلتا رازی چه فضیلت اللّٰ ور کلدی Auch جا نبیالِاسلام دا زیادت فضیلت وزیادت مرتبی ور کڑی اور حدیث شو دا داسو چه ده یهودی و ده مسلمان د خبره ده پزیلت پا مسلکی جگره وان دغا سه خبروی داغی ده جگره پا مکبانی بیانه نبی علی اسلام ده لڑا نبی علی اسلام ده غال پاس پدک مکبانی ویلی ده جگره پا مکبانی ده جگره پا مکبانی ده جگره پارسکی چی وان نو دیم مطلب ام دک ده دک حدیث شانی ورود تا چی وبری چې په بل سره جګړې شنه پیغمبر علي سلام او په دې ځای مکو باندې دا څه کارونه مکو ځکه الله چې لږه پکړه واځي پټین انکار کوي نو شړېږي ایمان نه خلاشي قرآن هم مسله ثابت ده په باندې اجماع د امه دا نکاله ابو الحسین د از احمد الله عليه خپل تفسیر کې لیکلي چې اجماع تل امه په باندې د اجماع خپل ولا ماتې جمعي په هغه والانه محمد عليه السلام افضل من الكل او پیغمبر اسلام د ټولو نه فضیلت والده په پداسې مو کوتي چې جګر جوړوشي نه باسيږي نه ځان دې ایمان مخراس دا حدیث مطلب ودا لري شداس مو کوکه دا, دا سکارونه مخا او یا مطلب دا سلی سر دلیل دی چې سړي سره دلیل نيو او دا, دا, دا قران او حدیث په تنښت او صرف پرای باندې پلان کې افضل لري پلان کې افضل لري ندا سينې دي په کار بلان کې پځې نه ټولې نه چې کم قران فضیلت والے کډوله دي نه هغه فضیلت والے مني او چې کم د نڅې نبوت ملاو دي او فضایل او تکم ملاول نه کم فضیلت والے مني دا مطلب دی اوبیا د حدیث مطلب دا دي چې تاسو د خپل رائے سربازی او جتا باز کټکوا برکوا مزه الله تعالی چې الله درته کم تفضیلت ملاو دي ملاو دي چې کم تعالی کم فضایل ورکړي کم فضایل ویاد آیات ساته طول انبیاء جریف و نبوت کی برابر دی و نبوت کیسه کمه نشت هر یو نبی نبی دی و نبوت کیسه نقصام او کمه نشت البت دا فضائل اغا ورپسی بخبلا قرآن بیان کئی نوبس او وریتا سو منهم من الله من اللہ بازی آغا دیچی اللہ تلا وسرات خبری کری لکه چا سره خبرې کړې د موسی عليه السلام سره بارے خبرې شوې دي او یا آدم عليه السلام مخکې د قران د آیتون سوره بقرې کې تیر شوې دي یا ادم ان اے ادم عليه السلام د فرشتو ته خبر ورکړه چې سيزون نو ته وایو چې نو خداه وته وایو دا خبرې شوې دي نو ادم عليه السلام سره خبرې کړې یا زموږ نبی عليه السلام سره پیرایش ده نویل اسلام سرده اللہ خبر شدید و باز اداسی دی چه آگئی تا اللہ تلا خبری مکرید ورا فا هم درجات او اوچد کری دی دی بازور پر درجات مرتبه نو یو معنی دا مرتبه ولی اوچد او درجات مانا مخول پیلی نو دویما معنی دا او اوچد کری دی بازور پر مرتبو کی اوچد کری دوار یو مخول خاصی لیو ترجمه بدلی مرتبیو ولوی چتکړی دی یا مرتبو کې وجود کړی نيات څخه د دې نمراد نبی علیہ السلام زمنګ پیغمبر هغه ته نمراد دی الله تعالی دا هغه مرتبو کې وجود او الله تعالی هغه په مرتبو کې وجود کړی زکه نبی علیہ السلام نور انبیو دا چې کوم معجزات ورکړي شوي نبی علیہ السلام یې ته داغه په شان معجزات اللہ تعالیٰ راکڑی دی دیا آغا سی ماتا مراکلی چی بری بیا نبی علیہ السلام پرمایی چیزا با در طول انہا پا قیامت کے زمان امتیان بسیوائی او در طول انہا لویا نبی علیہ السلام اغا بیا قرآن دی موجزت دیتا مخلوق و عاجز کی مخلوق داغی مقابلنی چی بولی نو دا دا پیغمبری دلی پیغمبر چی دا پیغمبری دا او کنو آغا سرا داس کارون اللہ تعالی� چې دا غي مخلوق مقابله نشي کولای مخلوق د نفسه شي عاجز نو قران برک الله تعالی چیلنج ورکړل د مشرکین چې زه د دې کتاب را لګا چې تاسو اېدا د ځانه جوړه نو هغه دې وړوکی صورت مقابله نه وکړي ان اعطينا کلکوا صرف صل ربک واحد ان شانک هو ال عبادت نو زه دې مقابله او یره کوم صورتونو مقابله کړینه په خلو باندې دی ویل منه دي چې صورتونه کوم جوړې په خلو باندې دی ویل منه دا شي الفاظ ترجمه نشم هوت وسطه ذات الفروج نو یو پکې روان دي ذات الفروج خني شي ویل په خلو باندې نو خپل ملګر دی صورت کې هو لکه نا ډېر مزامین په انکریو ځاتا سهول ولرتا چې کوم آياتونه او کم صورت تیریو انو یود نبی علیہ السلام معجزات هغه نبی علیہ السلام افضل ده کړي چې نبی علیہ السلام معجزات توغوري ځکه فضیلت راځي پایله سره جنبی علیہ الصلوۃ والسلام علم الله تعالی نبی علیہ السلام ته علوم انتهای علوم ورکړي ول فضیلت اعد نبوتنا عمل سره ده نبی علیہ الصلوۃ عمل چې وګوري حدیث وګوري نبی علیہ السلام عمل ہو نے وقت سے ردبنا عمر میں اپلوہ کد میں نے بیٹھ لیا اللہ تبا اولاد اولہ ابلا السلام کاملہ صحابہ کا نبی علیہ السلام اور بھیجے بس صحابہ زم استاد محترم ایدہ ظلال النبوۃ <سؤال> حوالا <سؤال> بن یا واقعے میں نو اغاوی نبی علیہ السلام پر او پر او سوالگر رہا دی تعلق نبی علیہ السلام پر او باغ کیوئے صحابیو تا دا کجورو یو خوشائی کیوئے نو بس غیرہ تاورکتا او سوالگر دا سی مخکل باغ والا مالکو لی دا سعادو لی جیر پر او باغ کیوئے دا, دا باغ ستا نو راہی دا پسی بہترینی کجوری کتلیوئے پر باغ کینگتا او دا, دا خرسینہ نو هغه ته پیسو باندې باور سره نبی اسلام ته بیا کېږي ایسوالګری جوړې دې په بل غاره باندې راټو شو بیا اسلام ته د الله په نوم باندې شرعت نبی اسلام ودا هغه بیا ورک بیا دي صحابو دې بیا ولا مخه تا وته فدای خرڅه خلانو خرڅوم انا بیا له پیڅي ورکړا کجوري را لید نبی اسلام باندې کېږي دې سوالګری جوړې دې بیا ولا میدان پدراه بیا او د دې د الله قانون باندې فراک نو استاده مرتمن ابي الرساله تطريما پر باندې سردا القاز وانت صائم ضرورت ته پر سوال کې کنه خرصول کې او غیره واسه به ولا مودا کمال د نبی له سلام صفات چې وګورینو کمالي صفات د الله ورنه نعمله دا نبی علیہ السلام په کماله مرتبه کې ائلم هم مرتبه کې او بل طرف ته معجزات چې وګورئ تاسو ته نور انبیو ته کم معجزات ملول شي بي دي نبی علیہ السلام ته هغه سه معجزات داغه نک کوي معجزه مې راوښهره د قیصره السلام باندې راځول معجزات او خبرې راوړل نبی علیہ السلام په لاس کې کاونو خبرې کړې مړه وو صرف ژوند ته له ژوند ته ملول شي نظام په خدای دې چې کا نه چې هغه بالکل جن نه قبلې دا خبرې کوله ونه سلام کوله وکړو و کانو سلام نه دا سه اړ یو معجزہ علی د نورو انبیاء د معجزو سره چې تقابل کوي د نبی اسلام معجزات کوي دا بیا ځته باځه خطیبان ردومره تقابل شروع کید بل پیغمبر معجزہ علی د در علی داغه په شان کې یو قسمه تنقیس نو ک سپره کایدا سه هم د مثال درکو خدنابیلی اسلام و سلام موجزه کوي اٹھور موجزه کوي په مې چې د 10 وړه موجزهونه د بيچاري څه د کجوري د تنه خبره کول نبیلی اسلام کوسي جړل چې کلمې مبر جوړ شو پیغمبر پی اسلام پکې نهست د 10 وړه موجزهونه نه د کار او د وونو سلامونو په 10 وړه معجزهي خوني دي د بهاي او ورو خبره او دګه استاد محترم یو دغه خبره کوي په دې نووي اسلام په یو لار باندې تیرېد نه او ډېر ډېر او ورنی وو اق کرغه نبی اسلام د ور ډلو خپل आवाज کې سهوي صحابه خو نه شي نبی اسلام پوه شو را ده دا یو تپو کوي چاره د پلان کې لري صحیح دې ور شکایت وي تاسو کې وعده ده پروګرام دې غوته ویه تاسو پاره کې تاسې سره کلي چېر د اوفق مودال نه بس د اوخ له یو څه بډار نه او په کې هلال کویا نوی اسلامي جماعت شکایت چې رمضان دی د خدمت کړی دي خلکو او د خدمتونه مې کړې دي اوس د پروگرام را روانو نو ما باندې مشوره کړی ده چې ده کمزور دی په کې هلال فونېره ما د او ما د وینو زتاس پر تاسو ده شکر په کار الله تاسو ده نبی او دکره نگی نبی صلی الله و سلم دا دغه روغ ورکه شو حدیث کې راځي په امر الله اسلام امام پنځه سیزو نه راکړی شو د چبل چاته نیورکه شي نایکه د نبی را میاشت په پاسه لچتاواله دور فاصله کې یو کس پاتې کېدو د نبی صلی الله علیه و سلم با بادشاہ او کس نوموري د پاغه دا نبی صلی الله تعالی بلکہ امرلی سلام پرمائی جو علیت لیا الارض و مستدن و تبورا زماده پر اطول از مکہ جماعت دی او پاکر دان نبیل سلام تخاص ورکلی چوئے خبرات کمزاکی نبیل سلام ویچی بس زمای امتی اغا مستم پرار بس آغازی کدی موزگی بل مخت با غنیمت اب اوور راق جنگ باوچو غنیمت با نور براق اغا بیو خوز نبیل سلام نبیل سلام د امت مجاہدین چې غنیمت واقعی نو بس تقسیمی گی او خوراکے جائز دے دے نمخ کی دا پارا چا دا پارا حلال نو بل شفارست نبی علیہ السلام مخ کی نبی او قوم تا لگلی شخاص پیامبر لی صلی اللہ علیہ السلام طول و خلق و تا, تا قیامت پوری انسانان و جنات و طول تا لگلی شوی نبی علیہ السلام خاصیت دا. بل نبی علیہ السلام دادا دا سی خبر ورکلی شوی جواب نوال کلمت چیه پیو خبر کیده نبی علیہ السلام پسوون مسائل پاتی دیویو حدیث او دا کرنگی نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر دیدن نبی علیہ السلام تو مال نوک ازده دا سیوار پسیشم اے بیانو منو شپا بختمشی او دا بیان ختمی گی موسیقی مدرسا کتاب روت تی صوبال رشاد مومی دی غالبا صوبالالقدا اغه جما کتل نو په څو نو په تن 2 300 سورہ قرې اغه رسول دې نبي له صلوات والسلام ذکر کړی خصائص کتابو نبي علماء مولوی کړی دې نبي له صلوات خاص خاص باندې نو عام معجزات او عام کمالات د نبي له سلام فردا دې غره کتابو په صرف خصایص باندې چې دې نبي له سلام لپاره خاص دي نو علماء مخوس کړی نو کمال علمی کمال عملی دا موجزات و کمال دانو بیل سلام تا نو زکا اللہ فرمائی ورط آباد دا هند رجات اجد کری دی اللہ تعالی بازو دا دی پرام برانگران مرتبی ولو اجد کری فا مرتبو کی اجد کری پاتے شو نمی علیوانا بست نو چی اوشی متعینی لتخلق نم نالی حب انہم زیان ترالا بازو تاہم که اوشی متعینی لکنم وانا لی اگر تبلیگیان لگی اونو کرے زک ورګي دو بیا به نه وي چې الله تو درته زکو الله خالق مالک زکرا کا نو شو کوي نبی له سلام و سلام شان ذات هغه متعین دي چې فضیلت والی ذات دي کمالات ای سی وادی دغه وجه الله پرمال و رفع باذ الحمدلله باذ له مرتبه چي ذکر وي و اتینا عیسی ابن مریم البینات السلام تاسو د مریم السلام دی البینات نو عیسیٰ علیہ السلام تنبلا موجزات ملو لکا عیسیٰ علیہ السلام موجزات سو نو شکل در کو ککیبے پکیوو فیقونو تیرن بی ارنی دا اللہ پر حکم باتی مار غجور شو مرزادن اکمہ اغبانو بیلہ سراخ مرز والا دا غب فیلہ ملی تا با او درید دا اللہ کا حکم بے پاس او نو ملے بے پاس او دا کرنگی کور کے بچے سپخ کریو بی ما تاکلو نو ما تدخیرون درے میں سپارک رازی اغیی تا بے ورشا کور کے در کار دادا دا شیپ پت پروک تے زخیرہ دے اغیی تا بے ورشا تازو کرے کور کے دا شیپ پخ کرے دی دا. دادا دا دا اغیتم اللہ موجزات ورکڑو واتین آئی سبنا بر یمل بینات وای یدنام بروح القدس الله يم مضبوط کړو په پا پاک روح سره مراته لجبريل عليه السلام نو هغه بتاییدته امداد به کوم ادا څنګه چې په کومه ک باندې د امداد ضرورت یې امداد وکړي نو آیات کې یو مسله بیان شو تر ځاګه پوری دې آیات کې یو دویمه مسله بیان کړي ولوا شا الله مقت تلو مقتل للذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات کچره الله وخت وچ دا خلق اختلاف اونکی پخروږي کہ ذکر دې کې طالب دې مراد دے اختلاف پې ځکه دې اختلاف د وژن بیا خلق سکي جنگونه کوي نو دا اختلاف یو سبب دی د قتل مباذتهم کو مسبب ذکر دې سبب دې مرادی الله وخت و پیدا نگی ار ټول متفق شي په توحید باندې نو الله د کارم کول شه چې نه اختلافونه کې تاسو ټول یو توحید باندې سه رواني ړونه ړاوي ولوشه اللهو لاامن من فل ارض كلهم جميع بل ځکه راځي که الله وختونه ټول ځمکې ولدي ایمان روړی ایمان درو خو بس نه الله تکوینی فیصله یوه تشریعی فیصله یو تکوینی بس نه الله یو تکوینی حکم الله وخت دی او داسې اختلافم پیدا شد د اختلاف دو جنګونم الله وکما وسته به الله موته وچ او کتال د ني د دې پیغمبرانو د الله علیګلونو راست او رښت دینا چې مضبوط د علل رالو په حق باندې او حق ثابت شه نو داسه بشو ولکه لیکن الله او تل الله مشیت تر چې د او یو بل کتل کی بس دا الله وختي یو الله وتبي حکم کړي شريعت وري معنا کړي دي پره حکم دا الله دا لري او شريعت تا بيان کړي دي چې اختلاف مکوا ایمان طرف تراشه شريعت جداشه شر ده تقوين جداشه ده تشريع تقويني حکم دا کړي دا الله وختي بس دا بكي دي کې دا الله حکمته ندي فدا مطلب نه چې الله تقويني تو وختي نو بس پري باندې ثواب اند اختلافم کوا ايوبل مړقام نتا ته شريعت را لګېلې چې دا دینا غزان اختلاف اللہ تلاوی لی دی کی با خطت گرزان بچکا کلی اختلاف او که ایمان او دا کفر ایمان دی پریغ بولا کفر دیواغ استو نو گر جہنم دو بزی دا سی مکا نو تشریح حکم جدا دے تشریح دا دے چی اختلاف مکا جنگ جگر امت او که اختلاف تیو که کافر شنو بیاب دا سر جہادم کی گی ککلو لی بشو نو اللہ فرمائی ول دا اللہ مشد داو نخلقو اختلاق اموکو ندر اختلاق سمرس شو اور پسی سمر بیانی ومن هم من آمن بیچا ایمان راڑو را ومن هم من کفر او سوکس شو کافران نشو اختلاق بیادا زیادت او رسی چه باز بکی کفر دزانو بسی او بازی مومنان نشو پتوحید نشو زکا بس اللہ تکوینی نو مختی خود تشریح حکم دغل چیدی کفر نزان بچکی ایمان کراشن بیا پس دوبارہ الله وی ولو شاء الله مقتله او اختلاف خوش به چهره الله وختوي نبيي باندې اختلاف مارسته جنگونه نشي خو الله داسې نه دي وختي چې کتال لنګي کی بلکه الله حکم کړی د کتال او د جهاد حکم یې نو بس کتال کی ولکن الله يفعل ما يريد کدا خبر د اشاره چې الله اراده دار چکه اختلاف شته نه د اختلاف د ختمولو د پاره د کټال او شي کاپران دي د پکړې چی نبي الله تعالی د کټال حکموم کړی دی او تکویني تور بازي کټالونه کیږي جنگونه کی حق الله تعالی غالیب او باطل الله ختم وي نو دې آیات کې اشاره وشي الله سبحانه واریقا کوي دا الله وتی دا بږي وسره د خبرې دم ارالا تسلي نبي عليه السلام تمران شکل اللہ دا آغا کارغفتی انو کتب کا والی جدا طول خلق مسلمان کی ندا سنگی خبر ام دیان دارلا تو دا تبلیگیان افکول خبر دوینیت بیر طول کو سواب دا ملاوی کی کتب نازی کی گینا در تک تو لگا خبر لگا دنیا آغا مسلمان آنشو اختلاف بخام خاوی فہر زمانہ کی دا اختلاف بھوی بس اللہ اختلاف نو نبی علیہ السلام دا تسلیم دا پدی آیات کی و سره دا د عام اسلام ثابت شو چې الله تعالی تکوینی تور دی اختلاف ورته کتال تل اراده کړي او سره د عام اسلام د ثابت کړه چې کلا تکوینی د عام ده د تشریعي د کوم اسلام د شریعت کې د عام اسلام را چې دې خبرو نه بزن بچ کېد اختلاف نه بزن بچ کې کفر ته بنورځي ایمان ته بنورځي او کفر موجود شونه بیا وسره کې تل کا الله تعالی کې تل جايس د کې تعالی وخته ورپسې ای آیات سره ځکه د اځي سر لگے دلې یا ای اوه الذین امنوا انفقوا ای ایمان دارو خرچاو وکړئ نو مخکې من هم من امن راغی او دلته مؤمنانو ته سوی خرچاو کړه الله پلار کې راغی داغه سره آیات شته ای ایمان دار خرچ کړئ مما د عام سن رزقناکم الله وی چې مونږ تاسو ته درکړي نوکه زکات تیغم اور کل پکار دی او کنو حقوق کے واجبات یم اور پکار دی او کہ دی. آو کہ طالق خرچ دے نام کل پکار دی من قبل ایات یوم اللابعہ والله غوری خرچو کے مخ کے دنین چې بیا بغوری چې داس روز راشی په با اغه رز باندې با بیا اغه ستل خرصولنی چې ته چاله مثلا سه پیسی ور کې نقدی ور کې ہوتا ته نیک عمل ملوش ال تکي بے نشتا مطلب دا مطلب لی چت چاله س پالتا واستن خرصو نشته چت چاله ته شی ور کې ګټه نیک اعمال ملو شیل تا دا داسره ځد راتلونه مخکي مخکي اغه ځان له نیک اعمال او کا خرچو او کا انفاک ولا قله او داسره ځنه مخکزان له برابر کا خرچو او کا ولا قله چې پاغرس کې دوستي نشته چته سره دوستي نیک اعمال واخ لینے کا عمل تا ته نشته ن یاد ساته ګوربل آیات کی رازي الا بعضهم لبعض هم عدو الا المتقين دوستان بده یو بل سره د قیامت پر ستول دشمنانی الا المتقين نیکان خلق کړي چې کوم پنې کابه اند دوستانه او په دنیا کې هم نزدیک به التقم دیو بل سره دوستانه دیو بل سره تعلق وي الله دې زموږه تاسو نصیب وګړي ندلته د خلکنا مراد ده کې نه دوست څخه پيدا د دوست دوستی څخه او دا که دوست سره دوستی داسي وی چې تاسو سن سنا سره نیک اعمال لقبلو وړي نو ال تک ته کاته بیا شي پارسوم کولی شي ملګري شفاعت هم ملاوي لګور خبره او که نه کم سه کم هغه هغه دوستی به تاسو ته نه لوش دا یو پيدا نو ال تک دوستی ایس پيدا بیانوي چې تاسو خپل نیک عمل دوست بیا با دیاغا دوستو ملتکی دوشمنی غان اوچنا سنہ سا عمال دس رخ پلوی نیک عمال لکڑی خرچدی کری نور سا نیک عمال لکڑی کم سے کم اغا ایمان دس رئی نو بیان اللہ المتقین چی دا کفر نمتقی دے بچ کردے دے دا اغای دوستانی بالتبر کرالی وَلَا شَفَعَ نې کارامل کله کله سپاروسم نشته چې څه شپارسو کې نه کارامل درنه کړی وړه خپل څه شپارسو نو بلاد نه کارامل وکړی نه ځکه ډېر خلک بجاسي چې نه کارامل بوثنی شپارس بوشي تخنه په دربار کې شپارس چلی نو دلته نه کارامل کم سی کم نه کارامل درچی ایمان وړه ک ایمان در سره نه نو ال شپارسم بیا کارن ورکړي کارامل نشته شپارس بوشي بیا عمل به کارو نو لیشہ فرض نہ وګورات دا ته مطلب دا دی چې په زور باندې شفرض شکر پاس یالله نه په زور اخنستو جنت دی بوزي ورځہ شفرض غره داسې راستي راشي چې پاږی کې ګوره دا شېم نه چلیږي زور زبردسته والی شفرض مو نه چلیږي داګه نه مخ الله ویزان لکا هوګه نیکه عامالو او کا خرچو نو یا دک مطلب دی او یادابل مطلب چې ماده ته بیان نو دا دواړه مطلب دی او نو کم سی کم چی ایمان میته استم او نه بیا شफारس پیدا ورکړي الله تعالی باندې نبی اسلام شफारسي ده بلچه په شफारسمانی را حافظ باندې الحجیب باندې الله تعالی دته کني کارامل دنه مينونه کارامل خود لا خپل نشي درکو قیامت کې شफारسږي نو بلا د عمل ابي کاروچري نو په عمل څخه کار چریدل مقصود أنت کني کارامل پښه کې بس کار دو چلي جنت ته لړشي نو الله وي نور اعمال په کار دي دی مخک دي د دینا چې داسې رز راشي چې نه په کې غستل خرصولشته چې نه ک عمل پس طریقرا پیدا ک او نه بغیر د ایمان سره دوستانه پیدا ورکړي چې دوست نه سره یک عمل هغه ملوشي سره کومه کې ملوشي او نه په کې شفارت چې ایمان در سره نه نیک عمل در سره بل نه کافرانو سوسی شفاده پیدا کی دغه مخک مخک اخر چوکا او ایمان هغه په کار دي زګه کدا ایمان نه بیا داسې پیدا شفاره سم بیا फायदा ول کافرون هم ظالمون اخرکه الله اذا كثيرا جزيدار ظالمان نه خان عمدي ظالمان نه ظلم د ظلم د په واکل مو چې د په کنه د دی وجهه کافر سره کېتان هم په کان اول کافرون هم کافر ظالم ذکر ظالم دیته چې اوشه په خپل ځای باندې ظالم دیته او نشي یې له محلې ظلم دیته وی عبادت د الله حق دی او دی بوتور کی را ظلم نشي کنه چې عبادت د پار کم زید کمزات په هغه نه کېبلته ورکه دا ظلم نشي نو کافر خپل مال له بوتور کوي الله تعالی ورکی دا ظلم شمال الله تعالی کول پکار دی دا الله تکبر په حاصل باندې اعمال دا الله لپاره کول پکار دی د کاکر تکای انه دا ظلم شول کا پیرو محمد والي عذاب عذاب ظلم دی چې ظلم عظیم دی لوی ظلم دی یعنی لوی ظلم دی چې څوم را لوی یو دا, دا حق دی او دا حق لري کوبل چاته ورک نه دا لوی ظلم دی دی په یوه الله تعالی حصر تر په دې نل او دې زالمان دي بل څه زالمان نشته زکه دلوي ذات حق بل جبه ورغ بس نه راته وني دي دې دل کارو شنو دا پیام دران چي فضل الله او من فضلات ور کړه دې هم با دي دیتہ علی باذن بابا نور من هم د دینه من عاقر دی کلم الله چې خبرې کړې دی الله تعالی بلا واسطه دا بیسرهه کاظم علی السلام شو موسی علی السلام شو نبی علی السلام علی شو ورقا بعضهم چې کړې دی بعضه ته نه لرا لکه محمد علی السلام شو درجات ان پر مرتبو کې او دې معنا ورقا بعضهم چې کړې دی بعضه ته نه لرا لکه محمد علی سلام شه درجات مرتبه و لوچت کړي دي وا تعین الله یم ورکرا موسی علی سلام تا ابن مریم چې دې زه مریم علی نو هغه تما ذکر کو لکه او مسیح او درې مسیح پاره کې راغلي دي و د لره مضبوط کړو بيروح القدسي بپاک روح سرا ولو شاء الله کجریو کہ الله تعالی مقت تللنینا نو کتا منو کړه ینه اختلاف بنو کړه کسانو مینبذهم شعرت د دې په اندرانو چه ددینې رښت پرګلینی مینبذ ما جاء ثمول باینات رښت پردینې چراغ د خلق د حق باینات واضح دلائل په حق باندې ان بیو دلائل حق ک الله <سؤال> واه تر ټول <سؤال> په توفیق مت متحد اختلافی اختلافونه اختلافو لیکي اختلاف کو ځکه الله <سؤال> مختلفه تقويني تور ځمنه هم پس بازي دینا من عادي امنات ایمان را ومن هم بازي د خلکونه مناسوږي کفر اج کفر ولا انشاء الله کچرو کبي الله تعالی اختلافو شجباب کتاب له موږ مقتتلون دي وکتاب له لیکن اللہ بیادام کو رکھتا ہے نوز جہاد حکم موقع تقوینی ترمبازی کی تعلیم کی ولیکن اللہ لیکن اللہ تلاجر یقانو کئی ماہ آسو یری چیرہ دو کیرہ دد اکتتاریو کنو تشریح حکم موقع چی جہاد کوئی او دکرنگی تقوینی کی تعلیم کی یا ایوہ اللہ نینا بنو ایا کسانو چیمان یا ایوها اللینا منو اے ایماندارو انتی کو خرج کوئی ممد آمالون نرزقناکم الله وجه منتظ تدر کری بی من قبل ایتی یوم راندند دینا چرا شدا سورا لا بیعن فی چنبوی آست الخرسول فاقی که ولا قلت او نب دوستی ولا شفاق او نب شفاق وی پزور باندی نوبل ذکری راځي رستو په انشاء الله ذکری راځي چې د الله الا به په اذنې به راځي د الله په جرز کان بشفارسکی غوډه جبري تور د الله د اذن شفارس بغیر متاف بشفارس نشته چې بغیر د اعمال وکړو چنه نه الله وی اعمال وکا والکافرون کافرون چې هم ظالمون هم دوی ظالم ما هم دوی ظالمات نه بل سوو